Huszadik fejezet Tamás azon a reggelen jó lesőn nyújtózott végig az ágyban. Szeretett lustálkodni szabad napokon a hosszú munka hét után. A szombat már csak ezért is a kedvence volt. Kész a reggeli, szólt a nagyija kedvesen a konyhából. Köszönöm, nagy, mindjárt jövök, felelte. A nagy reggeli az egyetlen, amiért érdemes felkelni. Olyan sok törődést és szeretetet tudott adni, a főztjébe is jutott belőle bőven, mi másért lehetett finomabb, mint bárki másé. Elragadó mosolyjal, csillogó szemekkel állt a konyhaasztal mellett. Őt azt tette boldoggá, ha tehet valamit az unokájáért. Jó étvágyat, kincsem, mondta a helyet foglaló fiúnak. Mindketten leültek, és belefogtak a reggeli elfogyasztásába. Csengettek. Vársz valakit? kérdezte Tamás. Én ugyan nem felelte a nagymama. Én sem, mondta a fiú. Felállt, és elindult, hogy beengedje a váratlan vendéget. Nem hitt a szemeinek, mikor meglátta az ajtóban a kis húgát egy hatalmas utazó táska társaságában. Nem zavarok? kérdezte tréfásan Teri a bátyját. Húgi! De hát hogyan? Hogy is zavarnál? Kapta fel karjaiba boldogan, még körbe is fordult vele párszor örömében. Nem jó nekem nélküled, mondta a lány, miután újra talajt ért a lába. Mosolyogva a nagyijára nézett. Nélkül letek, helyesbitette. Drága kislányom, sietett oda hozzá a nagymama, hogy átölelje. Jó újra látni. Épp időben jöttél, még friss a reggeli. Mit eztek? Nézett kíváncsian a terítékre. Tojásos sült szalonna? A kedvencem. Van finom, friss fánk is. Gyere, ülj le, drágám, egyél. Köszönöm, nagyi, fogadta teri lelkesen a meghívást. Úgy érezte, hazaérkezett. Jó érzés, hogy örülnek neki és szeretik. Biztos volt benne, hogy ez az ő igazi otthona. Már értette, hogy Tamás miért nem akarta megpróbálni az új életet, hogy miért nem akarta itt hagyni a nagymamát. De nem bánta, hogy megpróbálta, csodálatos élményeket szerzett és új barátokat. Minden változással, ami az életünkben történik, akár jó, akár rossz, tanulunk valamit. És minél többet tanulunk, annál bölcsebbek leszünk. Az élet állandó fejlődés, a jobbá válás iskolája. Várd mindig a legjobbat, lásd meg mindenben a szépet, és a boldogság beszínezi az életedet.